fel A Kejfejancsi YouTube csatornájára kövessék a Kejfejancsi Facebook oldalát, és egyáltalán köszöntsék nagy szeretettel imáról nem május 1 hanem június 1 -t. Aki ezt később nézi, az már múlt időben köszönheti június 1 -t. Izgalmas napunk lesz, mint hogy izgalmas napokon voltunk, és izgalmas napokon leszünk túl. Bár minden nap kísérleti műsor és minden nap utolsó adás... Felhívom Winter-mondta Jó reggelt. Ma olyat beszélgetünk, hogy Q. <gül> hát nézze, én nem tudom túltenni magamat ezen a trippon Norbert féle szövegen. Gondolkodtam, hogy az ő jelenlétében olvassam fel, vagy az ön távollétében, de aztán úgy döntöttem, tapasztalhatta 732-ben, hogy az ő jelenlétében fogom, hozzátéve, amit aztán Nagy István hozzáfűzött előtte-utána, hiszen aztán később korrigált. Tényleg mással is megosztottam, nem akart hinni a fülének. Azt hitte, hogy ez valamilyen szerzőnek a műve. Eszterházi Péternek lehetne ajánlani. Olvasom, csak itt nagyon sok a papírom. Igen. Azt mondja... Mai napon bebizonyosodott, itt Trippon Norbert, Újpest alpolgármestere, hogy a hivatal érintett dolgozóinak nem sikerült precízen, pontosan és lelkiismeretesen dolgozniuk. Én ennek ellenére nem kívánom őket bántani, ő, mert nem szokásom, és a politikai felelősséget azt azért természetesen vállalom. Mert ami sajtó ezzel együtt jár a Fidesz részéről, ő, azt is vállalom. Ugyanakkor azt gondolom, asszony, hogy ilyen munkamorál, ilyen pontatlanság és ilyen dolgok mellett nem csoda egyébként, hogy az összes testületi ülésünk arról szól, hogy a Fidesznek a háttérszakértői gyakorlatilag szanaszét cincálják az összes, majdhogy nem az összes olyan ügyet, ami ennél az önkormányzatnál van. Szerintem polgármesteri hivatalban rendet kéne tenni, ennek pedig a jegyző a felelőse. El kezdeni. És egyébként a Fidesz frakció azt is jól látta, és most már elmondhatom jegyzőkönybe is. Igen, számos hatáskört azért teszünk ki a cégekhez, mert a hivatal nem működik normálisan, bürokratikusan működő, pontatlanul, sokszor lelkiismeretlenül. És szeretném kiemelni azonnak a kollégákat, sokan vannak, akik viszont lelkismeretesen, tisztességesen végzik a dolgokat, pontosan hivatástudatta végzik a dolgokat. Vannak olyanok, akik nem. Én szerintem meg az ember a munkahelyén végezzel lelkismeretesen, pontosan a munkáját, és azt gondolom, hogy mindenki, aki egy ilyen blama, tehát azt kell mondanom, hogy nem nekem blama én túl leszek, politikus vagyok rajta. Időnként szó értelmezési mondat értelmezési problémák vannak, de még egyszer nem fog felolvasni mindenki fejtse meg, ha nem érti. Ez Újpest városa irányába egy óriási blama, ami előállt, és azt gondolom, hogy nem baj, hogy frakcióvezető úr ezzel, ezzel előállt, mert felhívta a figyelmet arra, amiről egyébként pedig mindenki beszélt, mindenki tudott, de most legalább van egy alkalom azt megnézni, hogy a hivatal nem működik normálisan. Sokszor jegyzőasszony, kupleráj kuplerájban. A, a kollégák egy részen lelkismeretlen, azt nézi, hogy mikor tud hazamenni, pontatlanul dolgozik, össze-vissza leveleznek, az akták kuplerájosak és rendetlenek. És vagy valaki rendet tesz, de most meg önrendet tud tenni, de utána én fogok rendet tenni, de az fájni fog. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy legalább ezt most egyszer elhangzott. És nem véletlen, hogy ilyen lassan mennek a dolgok, nem véletlen, hogy gazdasági társaságokhoz visszük ki nagyon fontos feladatokat, ahol legalább megcsinálják. Elnézést, itt ez szerepel, de itt mindenki kurvára szereti a fizetést felvenni, mindenki kurvára szeret munkaidő végelőtt előtt hazamenni. Tisztelt a kivételnek, azoknak a kollégáknak, akiknek nem munkaideje, hanem munkaköre van. Én arra kérem jegyzőasszonyt, hogy emeljük ki azokat, akik normálisan dolgoznak, csesszük le azokat, akik nem hajlandók normálisan dolgozni, de végre legyen rend a hivatalban, mert nem én vagyok a hivatal munkáltatója, és én egy személyben nem tudok rendet tenni. És ha ez a nem figyelmezteti ezt az önkormányzatot arról, hogy szarul működik, írják meg a mandiner.hu-n, mint bánom én. Így Trippon Norbert, aki aztán némi módosítást kért, így azt is felolvasom. Nagy István, tegnap előtt éjszaka. Dr. Trippon Norbert helyreigazítást kért. Tőlem azt írta, hogy jobb lett volna bevárni a hivatalos szó szerinti jegyzőkönyvet, mert akkor nem lenne benne olyan szó, amit nem mondtam. A szarul szót nem használtam. Ezek szerint csak ennyi problémája volt a írja. a István, a kupleráj kuplerájos kurvára szavak maradhatnak. Hát itt nem is ennek a jelentősége, nem az egésznek. Gyűcsány összödi beszédének 17. évfordulóján Dr. Tripod Norbert Dékás e, alpolgármester elmondta elnök úr igazságbeszédének parafrázisát, az Újpest igazságbeszédet. Dr. Tripod Norbert dékás alpolgármester következtetése szerint ki kell rúgni a jegyzőt, meg a költségvetési osztályvezetőt, ezt még értem. Meg az informatikai osztályvezetőt, ez már nem, miközben az a számadást aláíró könyvvizsgáló megbízását Dr. Trippon Norbert D.K.s alpolgármester két évre meghosszabbította. Azért kellett kirúgni a jegyzőt és az informatikai osztály vezetőjét, mert velem összefogva pucsa szerveztek a város vezetés ellen. És aztán még hosszan-hosszan. Én először azt hittem, hogy ez valami irodalmi idézet egy általam nem ismert műből, de aztán abba kellett szembesülnöm, hogy nem, ez hangzott el. Nem tudom, hogy ez lehet-e kommentárt fűzni, mert ez így, ahogy van, önállóan megáll, ez hozzátenni nehéz, elvenni belőle még nehezebb. Úgyhogy ezzel a feladattal Wintermantel Zsolt, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP frakcióvezetője kell, hogy megpróbálkozzon, és ha jól csinálja, akkor a kimit tudban helyet tud cserélni a kígyó bűvölővel. Figyelek! Sok arról lehet megközelíteni ezt a kérdést, nem tudom, hogy bele kell menni mindegyikbe. Tényszerűen adalékot adnék azért ehhez, mert ez önmagában is tényleg ilyen, ilyen irodalmi műfaj kategória. Hát ezzel egy évként rohattom. jó pillanatokban be lehet kerülni a közvélemény olyan bugyraiba, ahova én nem is értem, hogy hogy nem került be, de hát én mindent elkövetek annak érdekében, hogy sikerüljön, leszámítva az egész kitaláció, egyelőre nem tudok róla. Ez megtörtént, tehát ez egy teljesen valós esemény, a szöveg az most, hogy egy, egy, egy szóban eltérte vagy sem, az szerintem teljesen lényegtelen az ügyegészéhez képest. Ráadásul ugye olyan emberekről beszélünk, akiket itt úgymond lecseszett az alppolgármester úr, akiket ő személyesen hozott a hivatalba. Tehát Mindalos Andráti asszonyt, ő hívta viszony, egyébként korábban, dolgozott az újpesti hivatalnál, aztán elment máshová, és amikor 19 őszén megnyerték a választást, akkor Tripon személyesen kérte föl, hogy jöjjön vissza. A költségvetési főosztályvezetőt személyesen Tripon Olbert be a hivatalba, és azt tudni kell, hogy bár jogilag az helyén való állítás, hogy a hivatal vezetője a jegyző és a törvényességért a jegyző felel, mint jobb végzett ember, de a hivatalban azért van polgármester, és azért vannak a napolgármesterek, hogy az rájuk bízott szakterületet irányítsák. Tehát kvázi munka joggal bírnak. A stábjuk kiválasztása, a klipponnak egy hat fős saját kabinekje van. Az előterjesztések ezeken a kabineteken keresztül kerülnek a képviselőtestület elé. Tehát ez egy színtiszta jelzőt nem fogok használni, felelősséghárítás, emberileg szerintem vállalhatatlan hozzáállás, politikai vezetőként pedig pedig számomra rendkívül szomorú, hogy az Újpesten történik meg. Tehát én olyan emberként, aki kilenc évig vezette ezt az önkormányzatot, és volt úgymond irányítója, első számú vezetője az ott, ott dolgozóknak, akik közül számosan még most is ott dolgoznak, és nagyon sokan eljöttek. Én szerintem méltatlan ez a hozzáállás. És talán itt világosodhat meg az a történet, amikor ugye. Sokan találgattak, mindenki a saját ízlése szerint interpretálta azt a történetet, amikor ugye a 19. őszi választás után 40 vezető tisztviselő állt föl az újpesti hivatalból, és azt mondták, hogy nem hajlandó hit maradni ezzel az új vezetéssel. Ennek hát tegyünk ide egy pontos veszőt. Azt kérdezem öntől, miközben ezt valójában valószínűleg Tripon Norbertől kellene kérdezni. De ezt a beszédet alapvetően mi váltotta ki? Tehát mi volt az, aminek következtében valaki egyszer csak tényleg mondott egy olyan beszédet, most függetlenül, hogy neki ebben van-e felelőssége, vagy sem, amikor az ember egyszerűen a keserűségében, az elkeseredésében egy olyan beszédet mond, amit lehet, hogy nem kell, hogy megbánjon, de ami valójában arról szól, hogy nem egy csavar lazult meg, hanem hogy az egésszel van probléma, miközben az ember, a hétköznapok során tapasztalt ezt-azt, de hogy ekkora lenne a gond, most konkrétan Újpesten, ezt nem feltételezte. Ennek van valami konkrét oka? Nekem feltételezésem van, és ezt kezeljük is így. Nyilvánvalóan Tripó Norbert akar lenni a jövő évi polgármester Nyilván indulója és, és győztese, és neki az egész összeellenzéket kell úgymond egyben tartania ehhez. A saját pártjában is neki kell az első számú bennek lenni, és nyilván be kell bizonyítania, hogy az összes többi párt és a törzeszőbbi párt potentátja előtt fölött ő az első számú vezető. Én szerintem ez nekik szólt, Szembesült azzal a helyzettel, és ugye ez most az egymást követő képviselőtestület üléseken a sokadik olyan téma volt, amelyben kiderült, hogy teljesen slendrián az a 15 milliárdos eltérés egy vagyon mérleg két oldalak között azért az erős, azért az nem, a, nem az elírás vagy a véletlen Excel hiba. Tehát hogy nagyon súlyos uh, működési problémák érnek, és ez, ez az egész, mivel ezek általában uh, a tripponféle előtt uh, volt köthető, ennek persze sokova, sok oka van, amit Nagy Ispán is leért, hogy az összes többi alpolgármester szinte ne, a polgármestere együtt szinte nem csinálnak semmit, uh, de nagyon súlyos uh, hibák derültek ki az ő általa uh, elkészített, uh, legalábbis jegyzett és hozzátartozó tartozó. Területeken, és neki ezzel a kirohanással át kellett úgymond, pozícionálni a helyzetet. A sajátjai előtt kellett megmutatni, hogy ő egy erőskező vezető, és rám lámít mindenféle ármánykodás és szakmai értés van a hivatalon belül. Tehát ez. Ő... Jó, csak az ember ugye ez két ez... dolgot feltételez, miközben egyébként teljesen nyilvánvaló, ezután írok majd Tripon Norbertnek, hogy imáról nem a gyermek otthon, hanem ennek kapcsán nagyon magyarázatot legfeljebb visszautasít, de nyilvánvaló, hogy ezt meg kell, hogy tegyem, de itt egy nem működésről van szó, amely nem működést az ember a közgyűlésen, ez a közgyűlés elhangzott el? A kifizsereg testelett Testőt, szóval, hogy az ember azt feltételezne, hogy az ember ezt megpróbálja a szoba négy fala között tartani, mert ez annyiban tényleg emlékeztet az összödi beszédre, hogy ez nem arról szó, hogy van valami probléma, tehát amikor a munkatársak össze visszaleveleznek, az egész, tehát az egészben van valami olyan slendriánság és pongyolaság a fogalmazásban, ami ugyanakkor azért nagyon megérthető, mert az emberek egyébként a hétköznapjaiban, ha kiborulnak, akkor így fogalmaznak, tehát ez most így nem. Minimálisan se a kritikája, ha az embernek valamiből elege van, és nem tud az dolgon urrá lenni, vagy hosszú ideig nem tudott lenni, és most úgy gondolja, hogy majd most fog sikerülnek, vagy legalábbis nekik, ez akkor így fogalmaz. De nyilvánvaló, hogy a beszéd mögé, ugyanúgy, ahogy a gyurcsány beszéd mögé is, az ember azokat a dolgokat sorolja föl, vagy próbálja meg fölsorolni, ami ezt kiváltotta az illetőből, hiszen maga a beszéd az ennek a folyamatnak egy befejező, vagy legalábbis olyan aktusa, ami nem az elején van? Én szerintem itt jön ki, ilyenkor jön ki az embernek az igazi igénye, és akkor itt folytatom azt a gondolatot, amit elkezdtem, ugye 19-40 vezetőt is, is előállt föl. Ennek két oka volt. Az egyik oka az volt, hogy egy olyan ocsmány, lejárató, gusztustalan kampányt folytatott a baloldal, nyilván az én személyemre kihegyezve, de ezzel az egész hivatal munkáját támadva, olyan ügyeket felhozva, amelyekről kiderült, hogy mindegyik egytől egyik szabályos volt, sohasemhol semmilyen sohasem, sohasem, sohasem probléma nem volt. Rendőrségi fejjelentést tettek, ami természetesen elutasításra került, mert annyira... annyira elképesztően gyenge lábakon át látszott, hogy csak a politikai kommunikáció És de ugye ezeket az ügyeket, ezeket az előterjesztéseket kezdve, az értékbecslésektől kezdve a, a szakértői vélemények, ki a jogászoknak az álláspontján keresztül, amíg egy ilyen dolog a, a képviselőtestület elé kerül, számtalan szakember adja hozzá a, a nevét. E, és, és azt látták, hogy ha ilyen ocsmány módon tudják támadni nyilván az önkormányzatnak az arcát, a politikust, akkor az előbb-utóbb őrájuk is ö, rossz fényt vett, és hogy nem akarnak ilyen légkörben ö, dolgozni. Másrészt voltak olyan kollégák, ugye, akikkel én dolgoztam, itt olyan köztis is találtak, 19. őszén, akik több mint 30 éve voltak akkora hivatalban. Tehát ők dolgoztak együtt Ripon Norbertel 2007 és 2010 között a polgármesterként, és megismerték, kiismerték, hogy milyen ember és ezt ismerve nem akartak vele együtt dolgozni ezzel a társasággal, mert mindenki tudta, hogy a megválasztott polgármesternek lövése sincsen a hivatalhoz, lövése sincsen a önkormányzatisághoz, soha egyetlen egy percet még egy külsős bizottsági tagtint Ilyen pillanatokban, amikor az ember egy picit elveszti a kontrollt, mert egyébként nagyon fegyelmezett tud lenni itt mert, Tehát minden mondata kiszámolt, minden mozdulata végigtervezett, már már művi. Ez a, ez a felületes, vagy csak a, néha, a néhai külső szemlélő számára, ez, ez, ez nem tűnik fel, de aki évek óta dolgozik vele, vagy, lát, vagy az, annak szembe jött lő ez a fajta szinte, szinte már túlzott, szinte már beteges egy amit amit tanulšit végül is akkor ez a három szemét ezt eltávolították igen. Igen, igen, igen, igen. Jó, itt meg kell, hogy álljunk, mert ugye végül is ezt a történetet abban a formában, ahogy egy volt polgármester, egy leendő polgármester jelöltel illik beszélni, nagyjából ez a keret. Én most a kettünk beszélgetésének utolsó pillanataiban írtam egy SMS-t Tripon Norbertnek, hogy a képviselőtestület ülésen elhangzott a kapcsán, szívesen meghallgatnám, a szívesen idézőjelben van Fiala János, ki fog derülni, hogy akar-e rá reagálni vagy sem. Belém ez a szöveg, amitünk beszélgetésen nélkül, önmagában olyan módon éget be, amit nehéz lesz onnan eltávolítani. Nem, én, én, én, én magát a jelenséget szeretem. Tehát, hogy a, a probléma az az, és ilyenkor, ilyenkor nagyon szomorú azt látni, hogy az ember, és nem az önigazolás keresése, és nyilván ugye én az újpesti önkormányzat munkájában direkt módon nyilván a barátaimmal, volt kollégáimmal, a jelenlegi képviselőkkel napi szinten tartom a kapcsolatot, és beszélünk az itteni ügyekről, de én effektíve bizottságban képviselőtestet munkában nem veszek részt, természetesen figyelemnek is, és ez az elmúlt három és fél év ez erről szólt úgy. Értem, de mondom, hát szerintem... Itt... Szabáltalanságok, rossz rendeletek, téves döntések, ezek mind-mind-mind... Hagyjuk meg a lehetőséget, a... hogy önkritikát gyakoroljon, vagy elmondja, hogy ezt mi minden váltotta ki belőle Tripon Norbertnek. Van rá ideje, ideje van. A mi beszélgetése előtt nem sokkal hangzott el, és most forog az interneten, tehát az indokoltsága megvolt. Um, itt ezt nem mondom, hogy tegyük adakta, mert adakta tenni nem lehet. Folytassuk azt követően, hogy kiderül, hogy Tripon Norbert kötélnek áll-e. Szóval én is hogy így, Ez így be um, Azt kérdezem öntől, hogy ennek a tegnapi döntőnek a velejárója lehet-e az, ami a Lisztferenc ferenc téren történt, vagy a Liszt Ferenc történt tekkel kapcsolatban lehet olyan kommentárt fűzni, ami nem valakinek az állásába kerül feltétlenül, de legközelebb lehetne másféleképpen csinálni, mert valaki kérdezte tőlem, hogy ilyen dolgok után egyáltalán érdemese Magyarországon vagy Budapesten olyan sportrendezvényt tartani, ami ilyen érdeklődést vált kész, szerintem igen, erre még külön kitérnék, a háttérkép is egyébként erre vonatkozik, majd fölállok, és akkor jobban lehet látni a mögötteseket, vagy ami mögött ötten van, meg van még más fénykép is, amit egy készítettem, mert pont arra jártam, de ez délután volt még, késő délután. Tehát azt kérdezem Öntől, hogy Ön erről mit gondol? Ugye azt írja a Soproni Tamás, hogy a számlát, ami a rendezés, tehát a Liz Ferenc helyreállítást illeti, azt a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség Nonprofit Zrt-nek benyújtja azt is kérdezhetném, hogy ön látja -e indokoltságát, lát -e indokoltságát annak, hogy a Nemzeti Rendezvényszervező ügynökség, Nonprofit profit ZRT ezt a számlát befogadja? Az a baj ezzel az ügyjel kapcsolatban, hogy a itt a más. szerintem jobban tette volna, hogyha ezt a helyzetet érzékelve és dokumentálva a levelét megírja, és nem tegnap este ebbe az egész ünnepbe belerongyolva, saját népszerűségét növelési szándékkal csinálja azt, amit csinál. Még csak el sem vitatom tőlem, mert nyilván egy politikus próbál olyan akciókat, olyan... Jó, ez az akció nem az Ott. ő részéről van, tehát ő csak a látványt konstatálta, és azt hiszem, tenni valója én, van. És, és most akkor azért ne rendezzem Budapest. Nem ezt kérdeztem, én, de én ezt külön mondtam, ő, hogy nem. De én azt kérdeztem öntől, felett, befogadja. Minden és minden szempontból persze magasabb rendű emberek, mert minket mindig mindenből kioktatnak, kioktatnak minket a spanyolok, kioktatnak minket a németek. De most német, senki nem, de figyelj, beszélgessünk úgy, ahogy csak mi ketten tudunk beszélgetni a nagy Egyébként másokat a pártosság, mármint a kérdezőket elviszi engem, nem viszel. Én most csak annyit kérdeztem, az ön véleménye szerint befogadható-e ez a leendő számla a Nemzeti Rendezői Szervező Ügynökség által? De most, most nem tudom, hát fogalmam sincsenek. Most... Oké, okay, tételezzük fel, hogy ugyanez Újpesten történik, akkor, amikor ön polgármester. Mit tenne ön? Én egészen biztos nem vártam volna, arra. én olvastam a Soproninak ezt a, ezt a nyilatkozatát, hogy őket senki nem kereste, és senki nem kérte segítséget, én fordítva csináltam volt. Tehát tudom, hogy, hogy nálam itt olyan rendezvény lesz, és a nálam alatt azt nyilván úgy kell érteni, hogy nem a Terézvárosban volt ez a döntő, de nyilván ugye tudjuk, hogy a belvárosban is ráadásul olyan szórakozó és vendéglátó és egyéb kiszolgáló egységek vannak ott, amelyek nyilván vonzák az ideérkező turistákat, úgy egyébként is, és nyilvánvalóan akkor a mérkőzésre érkező drukkereket is. Tehát ők ideérkeznek, város néznek, gyülekeznek, szórakoznak, stb. Biztos, hogy én kerestem volna a hatóságokat, hogy tudunk-e segíteni kell -e valamilyen egyéb eszközzel, polgáros, jöjjön elfokozottabban, tudnak -e olyan információt, hogy hol vannak a gyülekezési pontok? Mint ahogy egyébként tudták, hogy hol vannak a vonulási útvonalak. Erre egyébként a rendőrsége... Jó, el, én azt, azt szeretném, ha mondani önnek, hogy én régóta ismerem önt, és tudom, hogy ki van a négy kereket, de vannak olyan szituációk szerintem, ahol az ember azért... Hát erre nem tudom mi a jó szó, tehát amikor azt írja a Soproni, és nem álmódomban kételkedne a szavaiban, ahogy egyébként Nagy Istvánébe se és Triponor belőttébe se, ahogy az önébe se. Ugye a szervezők nem kérték a segítségünket, hogy megerősített rendészet, vagy köztisztasági állományt biztosítsunk ezen a napon, nem kaptunk tájékoztatást a szurkolók gyülekezéhejéről, abban a csekély tapasztalatban, amit én az életem folyamán ebben a műfajban szereztem, nem a polgármester feladata az, hogy a hatóságokat megkeresse, hanem a hatóságoknak kell értesítenie, nem csak Soproni Tamást, a hatodik keletet, hanem mindenkit. Tehát azt a helyzetet, amit én tegnap tapasztaltam a 14. keletben, aztán a keleti pályaudvar környék, az már nem tudom, hogy hanyadi kelethez tartozik, nyolcadik, hetedik, nem tudom. Abban volt egyszerre volt valami szép, ami egy sportrendezvényel együtt jár, atrocitást nem tapasztaltam, és volt benne valami iszonyatos szervezetlenség, derékfájás ide, derékfájás oda, az Uzsokitól elgyalogoltam eléggé messze. De az nem életszerű, hogy Soproni Tamás keresse meg a hatóságokat. Tehát az a kérdés, hogy önnek ilyenkor... De bocsánat, ön kérdezte azt, hogy én mit tettem volna? Én nem mondtam, hogy Soproni Tamásnak ez a dolg. De azt kérdezte, hogy én mit tettem. Igen, de mondta, hogy a Soproni Tamás megkérdezte, azt megelőzően ezt mondta volna. Hát ez, ez úgy merült föl, hogy arról beszélgettünk, hogy egyébként -egy mit kellett volna tennie neki, és ez nyilván az az én véleményem. Én nem mondtam, hogy a törvényben ez le van írva. Hogy ez a nem, nem, nem, csak azt mondom, hogy... hogy, hogy, hogy... Bocsánat, amikor 12-ben jött a nagy árvíz, akkor mi már előre szerveztünk önkénteseket újpesti fociútrákon keresztül, állampolgárkunk együtt. Én voltam a, a, a, a védműveken, szállítottuk az ellátmányt az ott dolgozó önkénteseknek, és amikor hazaengedtük a teherautósofőrt, mert már az 24. vagy 36. órája volt szolgálatban, akkor mikor jött egy hívás, hogy a flottillába kell még homogzsák, akkor fogunk majd. Jó, én csak azt tudom önnek mondani, mondani, hogy. Arra, hogy. is kivittük Nem múlt ami... a törvényből, hogy ez a dolog. Én ezt értem, azért az árvizet és egy kupadöntőt azért én nem hasonlítanék össze, és ha csak a pápa látogatással betem össze, ez ahol egyébként üresek voltak az utcák akkor, amikor a pápa jött és ment, mert az emberek tisztában voltak azzal, hogy forgalmi dugó lesz, ezt tegnap nem sikerült megvalósítani, majd megkérdezem kisamrustól, hogy egyébként ők milyen tájékoztatást kaptak. De ez alapvetően nagy valószínűséggel a rendőrség feladata lett volna. Olyan tumultuózus jelenetek, a BKK alkalmazottjai kétségbe esetten mondták, hogy az ember merre menjen, de se merre nem közlekedett semmi sem, akinek volt két lába, azt tudott gyalogolni. Én ezt nem rovom föl, én nem gondolom, hogy ez kétségbejtés égbe kiáltó, én csak azt mondom, hogy ez lehetett volna ennél szervezettebb. Én megértem a soproni Tamást, ön kevésbé érti meg, de megérteném a hasai zsófiát is, hogyha egyébként ő lenne a polgármester, és ő írt volna ilyet. Nem a pártszint látom benne, hanem a képek alapján szörnyűködöm. De senki, senki nem pártszint alapján mondja, és egyébként abban lehet összehasonlítani egyébként az árvízzel, mert ez egy, egy kerületi polgármesternek. Ö, ö, olyan szintű munkája, vagy érdeklődése, akkor mondja, hogy így nincsen leírva a törvényben. Tehát a védekezésért a fővárosban a fővárosi önkormányzat, illetve a csatornázási művek a felelős a védekezés megszervezéséért. Ebben a kerületi polgármesterek polgárvédelem meg egyéb útján segít, segíthet, különböző mértéken vannak törvénymerögzített kötelező feladatok is, van ezen túlmenően, amit az ember saját maga, saját lelkiismerete, habitusa, elszántsága alapján végez. Én, én csak erről beszélek, ráadásul nekem nem is személyes tapasztalatom van tegnapról, én tegnap eh, délután 3-tól egészen este fél kilencig a Stefánia úton volt, Én láttam a vonulásnak egy részét, én láttam a, a vendőrök munkáját, a zárását, ahogy kísérték a szurkolókat. Én láttam egyébként fél kilenckor már, is akkor itt lehet dicsérni az a, a, a utcaseprőket, vagy a, a fenntartónak a járda, vagy mi ez, úttestmosógépeit. Már mentek és takarítottak utána. Ami a Liszt-Ferenc történt, semmi, most bocsánat, semmi más nem történt, mint nagyon-nagyon sok ember összegyűlt, és kulturálatlan módon hagyta maga utána a, a, a térnek az állapotát, e, szemetesen, illetve kitaposva virágokat. De bocsánat, nem, nem is teszem hozzá, hogy baloldali sem láttunk már olyat a Kossuth téren, amikor a friss virág egyest a sok ember a posta. Hát egyrészt ott nincs Annyira sok. Akkor már... Most akkor innen kezdve üljük be a tüntetéseket, mert egyébként néhány ember. Nem, a biztosításuk, nem... a biztosításokról gondoskodjanak azok, akiknek. A biztosítás, amikor összet, amit én olvastam, amikor összetűzés volt, akkor perceken belül megjelent. Igen, de én most már... Hatték azt, hogy most olasz, meg, meg spanyol szurkolók összeverekednek Budapest utcáináról, nem Budapest önnek teljesen igaza van, az Európa én... ]ig a döntőtehet. Én egyszerűen csak azt szeretném elérni önnél egy relatíve nagy nyilvánosságú vagy valamilyen nyilvánossággal rendelkező beszélgetés során, hogy azt érzékeljem, hogy önmagában az, hogyha valami nem stimmel, és annak adott esetben lehet felelőse, akkor azzal kapcsolatban ne feltétlen hárítás, vagy összehasonlítások tucatjai jöjjenek elő, hanem, hogy ahogy az de, ember fellők valaki mást, akkor de én de azt mondom az illetőnek, hogy bocsánat, valamit rosszul csinálnak. De, de mit, kellene csinál, mit kellett volna csinálni a liszt -téren, csak téren? Nem a liszt -téren, itt téren, Soproni, nem kapott uh, tájékoztatást arról, hogy neki itt egyébként dolga lenne. De, de, hát és akkor azt, de, de egyébként a Soproni mit csinált volna? Azt mondják, hogy a Liszt-Ferenc téren ezer szurkoló várható. Lehet, hogy utána már nem is. Gyorsan elülteti a virágokat máshova, vagy, vagy lehet. <síns> nem, nem, nem tudom. Hát igen, oda mentek emberek, váratlanul őt nem tájékoztatták, kitaposták a növényeket. Nagyon szomorú. Tehát tényleg szomorú. Oké, okay, rendben de, van. Uh, a, volt egy házi feladatom, ön arra kért engem, hogy nézz, nézzem meg, de ezt már a múlt hétre teljesítettem, csak akkor erről nem volt szó, a budapesti lakógyűlés lebonyolításához kapcsolódó adatkezeléssel kapcsolatos részt, az adatkezelő neve elérhetőségei Budapest Fővárosi Önkormányzata Budapest Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal, az adatkezelésre vonatkozó szabályok, ez hosszan fel van sorolva, adatfeldolgozók neve elérhetősége tevékenysége és itt szerepel öt cég, Az Another Print nyomdaipari korlátolt felelősségű társaság, a Magic Digital Kft. a Krevokorp kereskedelmi szolgáltató korlátolt felelősségű társaság, a BKM Budapest közüleg nonprofit zárt körül működő részvénytársaság, valamint a Publicus Kft. Igen. A Publikus és a Crevoport az érdekes, az egyik ugye ez a DK-nak a házi cége, mármint ugye a Crevoport, ami is számos önkormányzatnak dolgozik, Dob Dobrev Klára kampányát csinált, a Marki Zárpéter kampányában dolgoztak, és a Publikus az tök, nagyon nagyon érdekes, tehát és ezek, ez a cégekhez kerül oda azoknak az embereknek az adata, akik egyébként visszaküldik a, a kérdőjület, vagy hát az online kitöltik. Én nem hiszem, és, és, és, senki, és senki az ég egyet a világon, és mi is csak azért beszélünk róla, mert a erről a figyelmet, senki nem beszél erről. Igen, de az adatkezelésre vonatkozó szabályok, azok mindenkire egyformán vonatkoznak. Ugye az a kérdés, hogy ezek a cégek betartják-e az adatkezelésre vonatkozó szabályokat? Ó, de az mindig kérdés. Tehát az mindig kérdés. De ez más esetben is kérdés érint. Azt szabályokat Tehát... be kell tartani. Hát ha meg betartják, akkor mi a gond? Akkor ugye ő azt feltételezi, hogy ön, ők nem tartják be, és ezáltal valamilyen adathalmazt hoznak létre, amit később más célra is fel lehetsz használni. Bocsánat, de most azért azért, azért hogyha fordított esetben mondjuk, és nem akarok is, Nem is mondok semmit, de mondjuk. E Fidesz Közelinek mondott kutatócéghez, vagy Fidesz közelinek mondott gazdasági vállalkozáshoz lenne kirakva ilyen szintű adat. Akkor nem hallottunk volna visítást a másik oldalról. Könnyen lehetséges, igen, csak ugye eljutunk oda... Míg a törvényeket mindenkinek be kell tartani. Eljutunk oda, hogy egyébként kikaphatta volna ezt meg. Tehát hol lett volna az, ahol ön egyébként bizalommal lett volna az adatkezelő cégek tevékenységével kapcsolatban? De én ezen nem gondolkodtam. Most egy Itt viszont ön aggod... Hét jó, én ezt értem, de ön ezekkel a céget, ezen két céggel kapcsolatban az aggodalmát fogalmazta meg. Erőteljesen. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Nem fogunk téma nélkül maradni, hogy a jövő héten sem. <síns> Viszont kívánom! Az a beszélgetés, illetve azok a beszélgetések, amelyek 8 óra 4 perckor szoktak kezdődni, az áttevődött holnapra, úgyhogy holnap sajnos nélkülöznünk kell Filipov Gábor, mert ő viszont nem ért rá fél 9-kor. Ami azt jelenti, hogy holnap 7 óra 10 perctől Bata Andrással fogok beszélgetni a zeneháza eddigi tevékenységéről és a jövőbeli programjairól. Sajnos ma arra a sajtótájékoztatóra, amit tartanak, nem tudok elmenni. Ez ugye egy egyidejű műsor. 8 óra 31 perckor föl fogom hívni Kisambrust, és 9 órakor még lehetséges, hogy felajánlom önöknek, hogy beszélgessünk. Most azonban 8 óra. Ugye most pontos időt tudok mondani, hiszen egy idejű most a műsor nem felvételről megy, 8 óra 5 perc, vagy június elsőjén, elhajtuk tehát 2023 májusát, akár az elhangzottakkal kapcsolatban, akár bármi mással kapcsolatban, Állok a rendelkezésükre, 061 253 88, 12. 061 253 88 12. Nem elsősorban azért, hogy felhívjam a figyelmét annak, aki egyébként szórakozni szokott velem, önökön múlik az, hogy lesznek-e értelmes telefonok, egyáltalán lesznek -e telefonok, vagy átengedik a lehetőséget annak, aki valami erzsikével kapcsolatos üzeneteket szokott átadni, teljesen értelmetlenül. Jó Ő az. Elég nagy tapasztalaton van telefonok fogadásában, ha gyakran telefonálnak, ha vannak telefonálók, akkor nem ő fog szóhoz jutni. Ha kevés telefonáló van, akkor rendszeresen benyomom, és elköszönök tőle, miközben rengeteg olyan témával kapcsolatos gondolat, meg papír is van nálam, az egyik a fejemben, a másik meg előttem, amit egyébként bevethetek, de kell nekünk ilyen mankó? Jó reggelt! Jó reggelt. 061 hat, egy, 12 Oh. ho oh. ho 061-253-8812, adáson kívül melegebb éghajlatra küldtem a telefonállót, hogyha netem véletlenül rossz helyre szíveztem volna, elnézést kérek. Jó reggelt! Jó, e, akkor e, átmenetileg e, a telefon nyomogatásától mondanék szolgálati híreket. Ma tehát 2023. E, június 1-e. Csütörtök van. Ma a 8 óra 4-kor kezdődő beszélgetés elmaradt, mert hogy ma lesz ez a sajtótájékoztatója a Batandrásnak, így aztán kicsit furcsa lett volna, hogyha előtte beszélgettünk volna arról, amit mások később fognak megtudni. Fél kilenckor felhívom egy kis Ambrust, a holnapi program, tehát második a péntek, 7 óra 10-kor. Bata András fél nyolc kor, Navracsics, Tibor, és 8 óra 4 perckor Horváth Csaba. Halló! Ami a jövő heti programot illeti, és akkor el kell, hogy mondjam, hogy azért itt most véghajrájához közeledik a KFJ immáron önállósult változatának, YouTube műsorának az első fél éve, bár némileg kitolódik a dátum, amiről önök még nem tudnak. Van egy beszélgetési rivés Sándorral, aki a hvg.hu 360-on írt, tehát azt nem, mindenki nem tudta elolvasni, csak azok, akik előfizetők, a budapesti lakógyűléssel kapcsolatban, és a gondolataira kíváncsi voltam nem csak a budapesti lakógyűléssel kapcsolatban, hanem mindannak kapcsán, ami ezigben bennem fölmerült. Egy nagyon érdekes beszélgetés készült. Ez lesz a jövő héten, hogy melyik nap, azt még nem tudom. Kedden délután talán megtörik a jég, mert hogy megnéztem a telefonomban, két év telt el, két év után ismét megkerestem Kovács Gergelyt, a kétfarkú, a magyar kétfarkú kutyapárt elnökét, és elfogadta a Kejfej Jancsi meghívását, nem, mint korábban nem fogadta volna el, de korai órákban Kovács Gergelyel nem nagyon lehet számolni, és az sem volt erőssége, de most ahelyett, hogy én itt a sérelmeimet sorolnám, hogy akkor az hogyan tisztázódott vagy nem tisztázódott közöttünk, ez 2021 júniusában volt valamikor, de gyakorlatilag két év telt el, az június második felében volt emlékezetem, szerint most megnézhetném, de akkor a jelentőséggel nem bír. Tehát 16 óra 32 perctől június 6-án kedden Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke lesz a kejfejancsi vendége, és gyakorlatilag a vele való beszélgetés teszi ki a műsort, interaktív lesz, be lehet telefonálni, akkor... Három vagy négy olyan telefon után, ahol senki se szólal, meg kénytelen leszek felhagyni a lehetőséggel, mert nem akarom olyan mértékben megtörni a beszélgetést, aminek sem értelme nincs, ha a másik oldalon csak egy olyan ember van, aki szórakozik, és a másik türelmével játszik. Halló! Halló! Ja. Ez lesz tehát hatodikán. Hatodikán egyébként délelőtt Pintér László látogatja meg a stúdiót, és a Magyar Hegymászó, a Sport és Magyar Hegymászó Szövetség kommunikációjával foglalkozó szakember, egyben hegymászó, akivel egyébként már korábban megismerkedhettek. Vele lesz egy hosszabb beszélgetés Suhajda Szilárd kapcsán, de nem csak róla. Ez a beszélgetés elvileg lehet szerdán, hiszen ezt keddel rögzítem, de hogy mikor kerül adásba? Adásba, tehát mikor kerül. Ugye az ember óhatatlanul ezzel a szóval él, mert ugye ez volt korábban a szavajárása, hogy ez mikor lesz majd látható a Kejfejancsi YouTube csatornáján, azt jelen pillanatban nem tudom. Egy biztos, valamelyik nap Révés Sándor lesz, hétfőn vagy szerdán, kedden pedig Kovács Gergely lesz a vendég, 16 óra 32 perckor, ha egyébként eleget tesz, annak, hogy meghívtam, az kizárólag akkor fog kiderülni. éreminkedem. reménykedem. 8 és kilencedikén szokott program van, ugyanúgy, mint ezen a héten. 8-án délelőtt rögzítem a következő beszélgetést Csintalan Sándorral és Horn Gáborral. Ez a ével kezdődő héten lesz majd látható öt 12, 19, 26. Ugye a jövő hét az 5-ével kezdődik, és ott 1, 2, 3, 4 teljes hete van még a Kejfe Jáncsinak. Az utolsó ilyen adásra, vagy az utolsó YouTube műsorra júniusban, június 30-án, pénteken számíthatnak. Miután azonban a kfj és a benne dolgozók is pénzből élnek, további két napon lesz még. Ilyen korábban nem volt. Tehát két műsor kerül fel a YouTube-ra. Az egyik július 7-én fog készülni, a másik pedig július 14-én. Ezen a két napon, tehát a köztes napokon nem lesz műsor. Tehát június 30-ával a mindennapos műsor sorozatnak. Ebben a fél évben és a következő fél évet, illetően nagyjából szeptember közepéig vége szakad. 30-án így aztán átmenetileg búcsút veszek önöktől, nekem ugye könnyen mert naptár van előttem, 3-án, 4-én, 5-én és 6-án nem lesz, Kejfe Jáncsi 7-én, pénteken lesz, ahogy nem lesz 10-én, 11-én, 12-én és 13-án sem, viszont 14-én pénteken igen. Ezen a két napon nagy valószínűséggel Filippov Gáborral, Navracsis Tiborral, Horváth Csabával és a Városliget ZR ZRT által delegált vendéggel fognak majd találkozni. 14. július 14-én aztán hosszabb úgy veszek önöktől. Ez egy long goodbye lesz, és elképzelésem szerint szeptember Mondom. szeptember 18-án hétfőn találkozunk, ez gyakorlatilag tehát két hónap szünet lesz. Június 30 elvileg minden nap, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, utána legközelebb 7-én július 7-én, július 11-én majd szeptember 18-án 061-253-88-12 az elérhetőségem, hogyha valakinek egyébként tényleg van olyan szándéka, hogy beszélgetni szeretne velem, vagy valamit elmondana. Haló! Hallo? Jó napot kívánok! Önnek is! A szeretném. Ott van. Hallo? Ott van. Hallo? Csak le kéne a magát, mert magát lehet visszahallgatni. A Azért telefonálok, mert nagyon érdekes volt a Wintermantán Zsoltnak a hivatkozása a Budapesté lakógyűlések kapcsolatba. Mi a fiammal jelentkeztünk az oltásra, egy regisztrálni kellett, mikor a Covid járvány volt, és a mai napig kapjuk azokat a kormányzati híreket, Amire, amit nekem nem kellene kapni, mert én csak regisztráltam arra, hogy oltást Igen, val valami rémlik, hogy annak idején volt ilyen regisztráció, igen. És legutóbb miről és Nem lehetett oltást kapni. És ma mai napig kapjuk a kormánytól az információt. Én már nem emlékszem, hogyan regisztráltam, vagy protekciós voltam. Fogalmam nincs. Hál' Istennek én ilyet nem kapok. Azt hiszem, be lehetett x az ember ilyet ne kérjen, de az emlékeim ezügyben megkoptak. Egyébként de minden nekem hogy... bármit x egészségügyi okok miatt. Uh, Kérem az oltást, akkor onnantól kezdve Értem, és, mi, és legutóbb miről tájékoztattak? Most például arról volt szó, hogy a, micsoda nehéz gazdasági helyzete van az országnak a háború miatt. És ezt kiküldi? Ezt a, hát nem is tudom, kormányzati tájékoztatási közben uh -huh. valami ilyesmi. Ez hanem. egy e-mail? Igen, igen. De nem csak én kapom már. Nem ne maradjunk önnél. És innen leiratkozni nem lehet. Én nem iratkozom le, én marha kíváncsi vagyok, hogy meddig lehet visszaélni az én adataimmal. Azt árulja el nekem, hogy ez milyen gyakorisággal történik. Hát ez attól függ, hogy éppen a kormány mit talál ki. A vészhelyzettel kapcsolatban, csak azt nem tudom, hogy annak ideje, mikor a jugoszláv háború volt, és átlőttek Magyarországra, akkor miért nem volt víz. Jó, ez megint más lapra tartozik, maradjunk okay, annál. Én csak ennyit szeretném. Én értem, azt kérdezem öntől, hogy... Én a teljes jogi hátterét nem látom át, és nem fogok blattolni. Én azt kérdezem öntől, hogy a veszélyhelyzet fennmaradt másokból. Covid nincs. Ön egyébként a regisztrációjával együttjáró e-mailektől, ha önön múlt volna, miközben eleve nem rájuk igényt, de ez mégis bekövetkezett. Mikor vált volna meg? Tehát mi lett volna az a dátum, amikor azt gondolta volna, hogy immáron nincs indokoltsága ön előtt annak, hogy ilyen e-maileket kapjon bármilyen témában ettől a tájékoztatásokat. Nagyon rövidre lezárni. Régen az oltást és minden oltást a házi orvostok. Nem, nem, nem, azt mondjam, két különböző, különböző dolgról beszélünk. Én azt kérdezem, hogy akkor a kettőt egybekötötték. Azt kérdezem öntől, hogy ön egyébként, ha akkor egybekötötték függetlenül attól, hogy ön ezzel akkor se értett egyet. Mikor gondolta volna annak az indokoltságát, hogy ennek véget lehet vetni? Hát egyáltalán nem kellett volna ilyet kapnom. Arról kellett volna értesítést kapnom, hogy hova, mikor mehet a koltás. Jó, két malomban örülünk, de tudomásul veszem. Azt kérdezem öntől ezek után, hogy az ön számára bármilyen... 061-253-88-12. Látják, hogyha valaki akar, akkor annak a, hogy túljár annak az eszén, aki egyébként szórakozik, de valójában megbénítani akar egy műsort, ami egyébként nem sikerül neki. Ma már ezt olyan nyugalommal tűröm, ami egy nyugalom régen nem volt jellemző rám. 061-253-88-12. Tehát Révé Sándor lesz a jövő héten valamelyik nap, és a két kutya kutyapárt lesz kedden, és az egyik nap szabad lesz. Ez tehát a jövő hét. Vegyük a 12-ével kezdődő hetet. Jó reggelt. A 12 évvel kezdődő héten Mindenféleképpen adásba kerül a Pintér Lászlóval, illetőleg a Csintalan Sándorral és Horn Gáborral készül beszélgetés. Magyarul egy szabad napunk lesz, hogy ez a hétfő, a ked, vagy a szerda lesz. Ezt most nem tudom önöknek megmondani. Tessék! Készül egy újabb beszélgetés a Bakácsider uh, pion hármassal ez a beszélgetés vagy a 19 vagy a 26 héten kerül adásba. Tervezek még egy beszélgetést, de hogy ez megvalósulva -e vagy sem, ezt most nem tudom megmondani. A Mesterházi Attillával és Szakás Lászlóval, akivel közösen egy pártot hozott létre, Szakás László csak a Facebookon szokott megnyilvánulni közszereplést az elmúlt időben elsősorban Mesterházi Attila vállalt őket, kettejüket próbálom majd becserkészni a kejfejancsi számára. Lakatos márkkal is tervezek egy beszélgetést, és két könyvről is lenne szó a könyvhét kapcsán, ehhez el kell őket olvasnom. Egy beszélgetés nagy valószínűséggel létrejön Iglódi Csabával, a dreier szimfónia kapcsán, hogy a másik beszélgetés meg lesz-e az annak is a függvényi könyvet, el fogom-e tudni olvasni. hello hello és ezzel gyakorlatilag eljutottunk június 30-áig. Azt követően már csak két nap lesz, július 7 -e és 14-e, amelyeknek a programját elmondtam önöknek. Jó reggelt! A Kejfe kapcsolatos hírekkel egyébként, még annyit tudok mondani, hogy tervezem rövidesen a Kejfei Ancsi pénzszerző oldalának, ez a Patreon oldalnak a, a bekapcsolását, ehhez még a könyvelőm segítségét kell igénybe vennem. Valamilyen módon egy pénztermelő tevékenységet is szeretnék folytatni, már azt követően, hogy immáron második vagy harmadik fázisában lépve a Kejfejenségi YouTube csatornál lévő műsora immáron nem egyszer, nem kétszer éri el a 10 vagy a ezres nézőszámot, amivel már érdemes úgy operálni, hogy az itt dolgozók beleértve az itt dolgozóknak a hétköznapi élete vagy adott esetben a technikai felszerelésnek a bővítése vagy újítása bekövetkezhessen. Ezzel kapcsolatban a jövő héten gondolom tájékoztatni önöket, Ma beszélek a könyvelőmmel, hogy ez az egész hogyan működik. Jó reggelt! Nagyjából van még 10 perc, amíg felhívom kisambrust. Én most különböző dolgokba nem kezdek bele. Ha hívnak, akkor önökkel beszélgetek, ha nem, akkor csönd lesz. Önökön múlik, hogy ne legyen csönd. Le kell győzni a telefonálásokkal azt, aki szórakozik önökkel. Hello. Hello. Hello. Ha valaki e-mailt küld gmail.com, mert nem jut egyébként vonalhoz, emiatt a fafej miatt, akkor felhívom. hello oh. Dávid Ferenc értékrend. Tíz nappal ezelőtt Magyarország miniszterelnöke Facebook bejegyzésben és levélben köszöntötte a Kisgrofó néven ismert Kozák Lászlót. Különleges nap a mai, hiszen bizonyosá vált Kisgrofó is előre megy, nem hátra. Nagy örömre szolgál, hogy a mai napon csatlakozva a rajongók, a barátok hosszú sorához én is köszöntetem az ország első számú bulibáróját 30. születésnapja alkalmával. Az elkövetkezendő évekre jó egészséget családjának sok boldogságot, a közönség szórakoztatásához pedig sok sikert kívánok, Orbán Viktor. Egy kicsit ugyan gondolkodó így Dávid Ferenc, de lapoztam és nem foglalkoztam tovább az esettel, aztán arra kaptam fel a fejem, hogy kis grofó 2023 és 25-én bizonyára jól megszolgált és megérdemelt állami elismerésben részesült, amire íregált a kitüntetett 30 éves énekes. A mai napon átvettem a Prokultura Mineraltutung Hungári díjat. Fülepa Attila belügyminisztériumi szociális gondoskodásért felelős államtitkára és Soltész Miklós a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, és külön köszönet Stoika Attila, a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztosulnak a megtiszteltetésére, hogy a mai nap személyesen adták át nekem a diet Isten áldjon mindenkit, így kis grofú. Május 27-én szombaton késő éjszaka ütögettem a klaviatúrát, izgalmas futballnapon vagyunk, túl a német Bundesliga bajnoki címért folyt heroikus küzdelem, a Bayern München idegenben a Dortmund odahaza a ellen játszott, végül a bajorok nyerték el a salátást állat. Az esti órákban az MB egy utolsó fordulójában a videóton Angyalföldön Földön a Honvéd felcsúton hajtotta a betmaradásért, amely végül a székesfehérvár együttesnek sikerült, a kispest Honvéd pedig kipatjant az első osztályból. A magyar kormányfő nagyon kedve a labdarúgást, ezért aztán. Biztos, hogy figyelemmel követte a német és a honi bajnoki meccsek alakulását, nem szégyelem, én is így tettem, de bármennyire is beleszédültem a szombati mesdöpingben, nem hagytam, nem hagyhattam hagytam kívül, hogy május 27-én nepelte 75. születésnapját egy fantasztikus zenei nagyság Presszer Gábor, terjedel korlátok miatt nem sorolom fel a díját, díjait és lemezeit, fél évszázadnál is hosszabb kiemelkedő művészi pályával van mögött, és reméljük, hogy még nagyon sokáig folytatja a érték értékalkotó tevékenységét. Elmúlt éfél, már május 28-a van, Orbán Viktor és Lassan Nyugvóra tért lefekvés, előtt még rápillantottam a Facebook oldalára, de hiába reménykedtem. A kormányfőnek még a meccsek után sem jutott eszébe, hogy néhány sorral köszöntse a méltány elismert és Presszer Gábort. Persze lehet kedvelni és díjazni a nézését, meg a járását, csípőjének a ringását is, de én inkább maradok presszelni, és az LGT-nél miénk itt a térben minőttünk, itt fel a ház is, ami, mi viseljük el. Ezzel kapcsolatban keresett meg egy törzs nézője immáron a Kelfejáncsinak, akitől megkérdezem, hogy ezt miért el nekem. Jó reggelt. Felajánlottam önöknek a betelefonálás lehetőségét 9 óra 3 perc után, amikor befejeztem Kis Ambrussal a beszélgetést. Ezt az ajánlatomat ünnepélyesen visszavonom. Jó reggelt. Ahogy a hölgy megtalált engem, ugyanúgy önök is megtaláltak volna. Sajnálom, hogy nem így alakult. Nem rajta múlott. Utolsó próbálkozás. Jó Jó reggelt kívánok! A mi beszélgetésünk, ahogy általában szokott alakulni, Fialá János vagyok, a Vintermontel Zsoltal folytatott beszélgetést követően zajlik. Számúra nagyon érdekes önöket egymás után adott esetben ugyanazon téma kapcsán meghallgatni. Tehát egy nagy sporteseménynek adott helyet Budapest és Soproni Tamás a hatodik kerület polgármestere szomorúan konstatálta, hogy mi történt a Liszt-Ferenc Ilyen előfordul, ilyen uh, nagyobb sporteseményeknél. Ő azonban azt is megírta, hogy a szervezők nem kérték a segítségünket, nem fordultak hozzánk azzal, hogy megerősített rendészeti, vagy köztisztasági állományt biztosítsunk ezen a napon, nem kaptunk tájékoztatást a szurkolók gyülekezőhelyéről, vagy a terülés útvonaláról. Gondolom a rendőrséggel és a fővárossal legalább egyeztettek, de egyértelmű, hogy a szervezők nem jártak el körültekintően. Ezzel kapcsolatban, mit mondott Wintermantel Zsolt, ha nagyon kíváncsi, akkor elmondom, de én most azt kérdezem, hogy vajon a rendőrség, a fővárossal, felvette kapcsolatos fel kellett volna, hogy vegye, és mind az, ami tegnap Budapest utcáin történt, azt ön mennyire tartja normálisnak, ami együtt jár egy ilyen labdarúgó mérkőzéssel, miközben én magam nem gondolnám azt, azon a környéken délután közlekedtem, mert majd miért számolok önnek, hogy egy ilyen tehát, hogy ilyen események okán csak és kizálag emiatt lemondjon a főváros ilyen rendezvényekről, de most nem az a kérdés, hogy én mit gondolok, hanem az a kérdés, hogy ön mit gondol? Szerintem ez egy szervezési kérdés, tehát, tehát nem kell lemondani egy rendezvényről, hanem meg kell próbálni ezt jól megszervezni. De ilyen esetekben a, a szervezési feladatokat azt nyilván nem mi látjuk el, ezt nem is mi voltunk a házigazdák, kérik a szakcégeink segítségét, tehát mondjuk kérde a BKK segítségét, hogy sűrítsék a járatokat. Nyilván a, a Pálya környékén eh, fokozottabb takarítási üzemmódba állunk át a nokba, de én tegnap este óta próbáltam tájékozódni, hogy egyébként a, ez mi történt a városban, hiszen egyébként saját is láttam, hogy a, a Bajcsi-Zsilénzki úton a Bazilika elől hirtelen kifordultak, talán a róma szurkolói voltak, de azt hiszem teljesen mindegy a szempontjából, és a, a Deáktér irányában három sávot szépen el is foglalták azzal a lendlettel, Láthatólag meglepte ez a rendőröket, akik rohantak utánuk próbálva valamilyen forgalmat fenntartani a városban, és hát a füstbombák pedig ugye ott voltak a kezükben, és ezekkel vonultak meg, dobálták őket. Tehát, hogy nem tudom, hogy lett -e ebben végül komoly a batrocitás, de hogy egyébként ott maga az a része a városnak akkor elesett, és ez láthatólag spontán módon történt. Szerintem ha sajnos a Liszt-Ferenc térén is ennek összett áldozatául, valamiért ott gyülekeztek a szurkrok, Nem hiszem, hogy ez koordinált lett volna bármilyen szempontból is. Ami probléma, hiszen azért rendezett már Budapest világeseményeket, és persze tudom, hogy egy, egy úszó világbajnokság az nagyon más, mint egy, mint egy Európa-liga döntő, de, de azért akkor is azt hiszem, hogy itt... Valami félre mehetett a tegnap este során. Én kértem tegnap óta tájékoztatást, hogy a, mi mit tudtunk, mennyire vontak be minket. Ezért én azt látom, hogy azért ebben nem volt a tökéletes az együttműködés, és nem a mi irányunkból. És azt is látom, hogy azért a rendőrséget is meglepte, legalábbis a hatodik keretéket, azokat biztosan meglepte az, hogy akkor ott a Milyen szintű egyeztetés volt? Ilyenkor egy protokoll van, egyébként például az atlétikai világbajnokság kapcsán ott szorosabb együttműködés persze ez több embert mozgat meg, és hosszabb időszakon keresztül, de egy ilyen egy, ö, est és foci meccs kapcsán megkérik ilyenkor a, mondjuk a BKK segítségét, hogy akkor szűrítsék a járatokat. De ez megtörtént? Ez megtörtént, kérték a közút segítséget, nyilván, hogyha valamilyen fordom technikai zárások szükségesek, ezek is nyilván megtörtént, de például a a Fővárosi Rendészeti Igazgatóságtól kértem tájékoztatást tegnap is, meg ma is. Őket például nem vonták be ebbe a dolgokba. Az azért elég esetleges látható, hogy melyik rendezvényben kérik ott a segítségünket, és melyikben nem. Szóval, hogy ezért ez, ebben van, most nem akarok gyorsan ítéletet mondani, egy pár óra elteltél az események után, de, de szeretnék a, a nap végére tisztán látni, hogy itt mi történhetett a városban tegnap is ebben mennyire volt a szervezési problémák. Azért az, én, én megértem a úrnak a kifogadását, mert azért tényleg ők most uh, tették rendbe a teret, most ültettek oda virágokat, és azt vesz észre, hogy kb. egy fél óra az egész, úgy gajra ment. Tételezzük fel, hogy leraknak majd négy oldalt ön elé, ami összefoglalja, hogy mi történt a városban. Uh, mi fokadhat belőle? Nyilván azt fogadhat, hogy ha, ha nálunk van probléma, nem, engedjük meg nyilván ezt is, mert miért ne lehetne, akkor nekünk kell végig Ha önöknél van probléma, főváros, az mit érinthet? Kit érinthet? Nem személy szerint, ha hanem milyen szervezet. A szervezetet érintheti, de most én a pár órányi információt, tehát a tegnap este óta az információk alapján egyelőre nem látom, hogy a... Mi más, hogy jártunk volna elni. Ugye, amit idézhetek a Wintermantellel való beszélgetésből, mert biztos, hogy nem fogom rosszul idézni, az az, hogy ő azt mondta, hogy hát Soproni Tamás is felvehette volna a hatóságokkal a kapcsolatot, amire én azt mondtam neki, csak hogy elmondjam, hogy én hogyan reagáltam, hogy szerintem ez nem életszerű, mert hogy ez egyébként ilyenkor fordítva szokott történni. Ön erről mit gondol? Mit tud tenni egy polgármester, aki egyébként adott esetben azzal sincs tisztában, hogy a Lisztverensz téren gyülekező van, eminek következtében a Lisztverensz nem is akarja megvédeni beleért, hogyha tudja, hogy gyülekező van, hogy hogyan lehetett volna elkerülni a, tegnapi, a tegnap történteket, halvaililag gőzöl nincs. Tudjuk-e be egy ilyen ligadöntőnek mindazt, ami történik? Én azt kérdeztem konkrétan uh, mindenféle hangsúlyok nélkül uh, Wintermantel Zsoltól, hogy az ő véleménye szerint, hogyha a hatodik kelet benyújt egy számlát a Nemzeti rendezvényszervező Szervezői Non-Profit Zrt-nek, abból adódóan, ami a List Ferenc Liszt Ferenc téren történt, akkor az ő véleménye szerint ez a rendkívül bonyult és hosszú nevű ügynökség befogadhatja a számlát, de nem kaptam rá választ. Tényleg az, hogy egy hadonikerti polgármester ő egyébként honnan tudná azt, hogy a, ha volt egyetlen szervezetten gyülekezési pont a Liszt Ferenc téren, hogy akkor lesz egy ilyen anélkül, hogy mondjuk fölhívnák őt erről a hát ezt én is. legalább a hadonikerti kapitányságon keresztül azért az összes ennyi erővel ugyanezt lefő tenni a, a 5. kelet, meg a 7. kelet esetében is, hogy ők egyébként... De a 14. kelet esetében is, meg a 8. kelet esetében is, vagy a 7. kerület nem tudom, hogy a keleti pályádban hova tartozik, de hát a 14. kerület az végig ilyen helyzetben volt. De A 14. kerületben van maga a pálya. Igen. Dologba. Tehát szerintem azt átszállítani a polgármesterekre, hogy Ugyan már ők miért nem kezdtek el telefonálgatni vadul, hogy esetleg a liszt téren, vagy a Jókai téren lesz majd a gyülekezője, a Szevia, vagy a rómoszurkolóknak, és menjen, és mi fogott történni. Én a képek alapján, mondom képeket láttam egyelőre, az alapján nem gondolom, hogy ezt feltétlenül nagyon szervezet volt, és az persze egy nagyon jó kérdés, hogy ha egyébként a a tudta volna, hogy mit tudott volna tenni ebbe a helyzetbe, azon kívül, hogy megpróbálja lezárni mondjuk a térnek azt a részét, amit védeni szeretne, de legalább lett volna... Vagy ezt később szépen. csinálja meg ezt az ültetést, hát... Hát, lehet. Ugye Vindelmánte Zsolt nagyon viccesen mondta, hogy mit kellett volna tenni, szedje fel a virágágyásokat arra az időre, amíg ez van. Hát mondjuk ez egy filmkomédiának lehetne a tárgya, de ezt ugye senki se gondolja komolyan. Az ön véleménye szerint, ha születik egy ilyen igény ezen bonyolult nevű ügynökség irányában, hogy ezt fizessék ki, ennek ez a cég eleget fog tenni? Nem tudom. Uf, fogal, sincs ezt, ezt amiről most beszélgetünk, az a süketek párbeszéde, vagy micsoda? Tehát mi az, amiről én kérdezem önt, hogy miközben én a, római, a róma szurkulóival voltam együtt, mert az Isten így hozta a tököli úton, és nagyon szimpatikusak voltak, és őszintén sajnálom, hogy nem nyertek, de a Szevilla szokott mozdapság ebben az Európa Ligában alapvetően győzedelmeskedni függetlenül attól, hogy a spanyol bajnokságban hogyan végez, de mindaz, ami történt, az vajon egyébként a szélső tekintve elkerülhető lett volna-e, mert én most csak abban a röpke időben, ami rendelkezésemre áll azt tapasztalom, amit egyébként máskor szoktam tapasztalni, amikor egyébként másokat nézek vagy hallgatok, de most saját maga műsorában tapasztalhattam, hogy a felek elbeszélnek egymás mellett, illetve különböző olyan példákat hoznak föl, ez egyelőre őre nem jellemző, Vintervantez tette, amivel egyébként egy korábbi más cíget ért sérelem, és avnak nem jó más céggel való együttműködése kontójára írja azt, ami most van, ami engem nem nyugtat meg a jelentés a jövőt illetően. Én nem fogok, nincs sektem mutogatni a dolgot, mert hogy kellene azért talán a néhány cikken kívül egy tényeket is beszerezni a dolog kapcsán, hogy mit láttunk a városban, és legfőképpen, hogy miben kérték a segítségünket. Nyilván lehet, hogy nem, kerül el, nem elkerülhetőek ezek a helyzetek, hiszen azért látunk magyar bajnoki esetében is, hogy a régebbi időkben, hogy azért a pályák környék átalakult, vagy a BKV járaté erősen megrongálódtak, talán az utóbbi időben ez nem jellemző. Nyilván azt is, és azt is tudom, hogy azért teljesen nem lehet ezeket megoldani. Azt is láttam, hogy azért volt Magyarországon olyan nemzetközi futballmeccs, aminek a vége nem ez lett, vagy nem, amikor az elején nem feltétlenül ez lett, a dologban ö, meg kell találni ezt a megoldást. Szerintem ebben nem lehet úgy tekinteni a hatodik heti polgármesterre, hogy miért nem oldotta meg egyedül saját kezével ezt a problémát. Nem lehet magukra hagyni ebben a e, kerületeket, ebben a szervezők tudnak valószínűleg a legtöbb információval rendelkezni, nekik kell jobb, jobban megosztani ezeket, ha egyáltalán rendelkeztek ők információkkal. Ez ügyben egyébként annak függvényében, hogy mit írnak majd önnek, valakit megkeres és arra kéri őt, hogy ha már a múlton nem lehet változtatni a jövőben, ha lehetséges, akkor ne úgy alakulja, mint ahogy tegnap történt? Ez mindenképpen. Tehát, ugye, ebben ugye én azon a logikán vagyok, hogy a, a, van egy része a problémáknak, ami kívülálló, azokat vagy megold, sikerül közösen megoldani, vagy nem, és van egy része, hogy legalább a lássunk tisztán, ezért én tegnap a meccs előtt is, és a meccs alatt is folyamatosan kértem tájékoztatást arról, hogy mi a helyzet, a meccs után, hogy meccs alatt nyilván a szolgók a stadionban voltak, hogy mi a helyzet a városban, és mit látunk. E, a súlyosabb két atrocitás volt, ugye a 14. előadási úton volt, Berekedés, illetve ez a Liszt-Ferenc tér. Ez jutott el hozzám is, de ez persze nem azt jelenti, hogy mindenről tudok, e, nem is szerintem mindenről tudnom, de hogy, hogy mindenről tudnék a tegnap este kapcsán, én azért azt remélem, hogy a szorosabb koordinációval ezek megelőzhetőek, de azért persze tényleg az fontos, hogy a, amikor ennyi szurkoló összeverődik, az azért egy pont után már a... A rendőrség kivételesen nem tudja megoldani. Igen, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy a BKK munkatársai azok nagyon derekasan próbáltak helytállni, de nem nagyon sikerült nekik. Tehát amíg a pápa látogatás folyamán talán volt kellő idő a felkészülésre, talán nagyobb volt a tájékoztatás. A Liszt-Ferenc tér az másféleképpen esett el, mint a tömegközlekedés, mert ahová átirányították az embereket, ott sem közlekedett semmi sem. Tehát ami a kerepetsi és a tököli sarkán volt, az maga volt a, a Um... Hát annak függvényében, hogy rémálom, vagy nagyon szórakoztató, hogy egyébként ki hangulatban volt. Én először rémálomnak láttam, kicsit fájt a derekam, nem szívesen indultam el a keleti felé gyalog, de aztán megoldottam. Nagy, nagyon nagy élményre tettem szert, ha például nem gyalogos, sose találkozom pálinkás Robert-tel, vagy Koltai robert Tehát ezek meg, meg annyi nagy élmény, viszonylag ritkán mozdulok ki. Nem kívánom, hogy máskor is legyen róma szevé mesde, de ez a sétálás számomra meg annyi emberrel való találkozót tett lehetővé. Az Városért, egyesületnek van egy kirakata a Tököli úton, ahol van egy gyönyörű lyuka, és azért fogok érdeklődni, hogyha sikerült hogy valakivel felvenni a kapcsolatot, hogy azt meg lehet-e venni, mert szívesen tudnám a lakásomban. Tehát meg annyi, tehát oda is már régóta el akartam jutni, de járművekhez jutni nem nagyon lehetett. A járművek azok vagy vesztegeltek, aminek egyébként nem kellett volna lenni, hiszen azokat abban a forgalomban nem lett volna érdemes elindítani, tehát a sem volt ideális a helyzet. Azt sem nagyon tudták megmondani, hogy hol közlekednek a buszok, milyen sűrűséggel, mert hogy egyébként ahova ahonnan eljutottak volna, ott nem tudtak keresztül vergődni. Nyilván ez egy probléma, hogyha ez így volt. Tehát ez... Ezt a saját szememmel tapasztaltam. Elfogadom. tehát hogy a, a, nyilván ennél, ennél autentikusabb nincsen, mint a kérdés, amikor valaki látja, hogy a probléma volt ebben is uh, utána értékeli a BKK, hogy a, uh, hogyan sikerült a tömegnek a elszállítása a rendezvény helyszínéről. minik kérjük, a, akik odaérkeznek, hogy lehetőleg ne autóval menjenek, meg nehezebb. De tömegközlekedéssel sem menjenek, mert tegnap tömegközlekedni lehetett. Tehát oda gyalog lehetett, vagy vala, valameddig tömegközlekedéssel is onnan gyalog. Ja, ezt nekem meg kell nézni, tehát ez a ilyen információ, hogy nem bizott hozzám, hogy ebbe a probléma lett volna, ezt betájékozódnom kell, hogy ez... Hát a Tököly út a keleti ég, az végigállt, és ugye keresztben is állt a kerepesi. Illetve nem a kerepesi, rosszul mondtam az előbb, ha ezt mondtam, a Hungária, tehát ez a Tököly és a Hungáriának a, a sarka. Nem fönt a stadionnal. A nevezetes dátum volt a tegnapi, ha minden igaz, akkor tegnap elküldték a levelet. Mit lehet róla tudni? Igen, ebben hamarosan bejelentést is teszünk, mert én nem akarnám ezt leülni, de nyilván az, hogy ígértük, akkor bírósághoz fordulunk, és elindítjuk a pert. Ugye annyiban bővítettük, hogy a költségvetés, a 2024-es költségvetés megjelent, legalábbis a tervezete, nyilván mi nem fogadta el a parlament. Ez egy nagy illúziunk, nincsenek ebben a dologban. Mi azt látjuk, azt olvassuk ki, hogy ami idén 58 milliárdos befizetési kötelezettség lenne, és amit már önmagában képzésítünk, az jövőre 75 milliárd forintra nőne. Ezzel együtt azok a normatív támogatásokat, amit a kötelező feladatunkra kapunk, hát azok nem ilyen mértékben nőnek egyáltalán, ez az idei eh, nagyságrendek 33 es én 34,5 növeks növekszik csak. Eh, azaz a nettó befizetési pozíciónk az nem, hogy megmarad, hanem még durvább is. Körülbelül az azt jelenti, hogy hát ennek a városnak, most idei számot mondok, nem ismerem, hogy mekkora lesz a működési kiadásunk. idei évben egy Napnak a működése ennek a városnak körülbelül 900 millió forintjába kerül. Tehát ebbe benne van az összes közszolgáltatás, idős otthonok, mozihálózat, állatkert, BKK minden. Ez a 900 millió forint. Ha valaki ezt a 75 millió forintot leosztja, akkor látja, hogy ezért ez majdnem három a működési pénzünket minél ez a... De olvasta de a Cserpalkovics András bejegyzését, ami egyébként a jövővi költségvetés szolidaritási hozzájárulását illeti amit ő adónak nevez igen, ez aranyos, Vagy... hogy, hogy a vége azért ő még nem ismer annyira panaszkodni mert ő legalább még kap pénzt, és nem befizet hiszen ugye még egyszer miről van szó de várjon, az ez... egy hosszabb levél az csak a vége igen. Tehát, tehát ő azt írja hogy itt félretájkoztatás történik már minden, milyen szempontból? Hát, ha nem olvasta az egészet, akkor elmondom. Én olvastam az egészet, csak a félre Hát a kormány tegnap benyújtotta, ugye ez egy korábbi bejegyzés, Igen? az országgyűlésnek a tervezet pedig nem változtat a szolidaritási hozzájárulás számításának képletén 2024-ben. Szerencsére nem igaz tehát, hogy a kormány drasztikusan emelni a szolidaritási adót, tehát adó is van benne. Mert valahol ez adó, ki kell mondani, éri a polgármester. Az emelkedésnek két oka lehet. Az első, hogy csökkent az adott település állandó lakosság száma azonos vagy növekvő gazdasági teljesítmény mellett. A második, hogy növekedett a gazdaság teljesítménye, így az adott település helyi adó adóalapja, és ezáltal az adó bevétele is. Tehát ő nem azt a logikát követi, amit egyébként a főváros ö, és Budaörs tett. De tényleg szerint akkor azt mondja, ezek szerint ez a bejegyzés, hogy nem nő 75 milliárd forintra a befizetési kötelezettségünk. Értő nem mond ez a bejegyzés. Nem azt mondja, azt mondja, hogy ez egy matematikai képlet alapján történik, ami egyébként. Kiszen... Tehát többet kell -e befizetnünk, mint idén, jövőre, ezzel kellene jövőre, mint idén. Ez a kérdés. Többet. Azt mondja sokszor, uh, igen, igen, ezt mondja. A polgármester elsődleges felelőssége az, hogy a polgármester elsődleges felelőssége a hiteles és tényalapú tájékoztatás pontos adatokról és valós folyamatokról, és ezt mondja a, ez az év közepén, második felében lesz lehetséges, meg a számításra szükséges adatokat, addigra fogjuk megismerni. Értem. Ugye a, az van a költségvetésben, hogy 30%-a említelni ki, a költségetésében van a az ország, tervezetében az ország, 30%-a nő szolidítási hozzájárulás összege, amit bekívánnak szedni jövőre az idejéhez. Ugye az itt a kérdés, hogy ez a, ez a, ez a töblet, ez vajon abban a két pontban, amit Cserpalkovics András megfogalmaz, tetten érhető-e? Részint a település lakosság számával, részint pedig az iparüzési adóalappal, ami egyelőre senki előtt nem ismert. Magyarul az, amit ön mond, az, az, az egyébként érthető, hiszen ennek alapján kellene utólag kiszámolni, mert hogy ez egyébként ezek az adatok részint ismertek, mondjuk a település település lélek az igen, de az iparűzési adóalap az még nem. Hát a tény nem, de egyébként akkor mi alapján készítette el a költyövetését az adott telepét? Prognosztizált egy adóalapot. Ezt nem tudom, igen, ezt, ez a... ezt Serpalkovics Andrástól kell megkérdezni, de ő ezt a Én logikát, ezt, ez ezt, a... E, ő ezt e, e a kormány felé egy rokon szenvesebb körívvel bonyolítja le. Igen, most ugye Facebook-oszttal kell be, be vitatkoznom, hogy a Nyilván a Facebook post nem válaszol. Nem, nem. De ugye arról van szó, hogy az iparőzési adó alap az valóban tényadatként az 23, hát ilyen júliusára áll elő. Mert ez a bevallásokból keletkezik. Ez alapján lehet megmondani szinte egészen exakt módon, hogy mennyi lesz akkor 24-ben a befizetési közelezettség. Ez igaz. De amikor valaki megtervezzi a költségvetését, és beleír egy iparűzési adóbevételt tárgyi évre, akkor nyilván, amikről tervez, akkor egy várható adó alapból számol, amiből uh -huh. adóerő képességet tud meghatározni. Ez már csak egy matematikai képesség. Uh -huh. Lehet azt mondani, ki dolgot lehet mondani? Három dolgot. Az első dolog azt mondja, hogy hát ezt még nem tudjuk, uh -huh. bár akkor nem tudom, mi alapján tervezték meg a költségét. Ez logikus. Szerintem ez, ez nem igaz. Kettes, analóg módon azt mondja, hogy hát 30%-kal vár több bevételt a kormány jövőre szolgálatási hozzájárulásból, mint amit idén, akkor fogom az idei számot, és megszorozom 30%-kal, és 13 mal és kapom akkor ezt az összegűen Budapest esetében ez 75%. Ami történt. Harmadik, igen, a harmadik megoldás. Bevárom. Visszaelenülézzem ezt a logikámat, Előveszem a szolidaritási, vagy az iparizási adótervet, megnézem, hogy milyen adóbevétel számoltam, ebből megnézem, hogy ez milyen adóalapot prognosztizál, ebből megnézem, hogy milyen adóelőképesség következik, és behelyetésítem ebbe a képletbe. És nekünk a kettes és a hármas verzió is kb. ugyan jutott. Én ezt nem biztos, hogy lehet, hogy lesz ebben... Magyarul, Ön, de azt kérdezem ég, öntől, nem. hogy... Biztosan, az, hogy a mértékben nem... Jó, jó, tehát kitalálnak egy olyan tényadatot, amely jelen pillanatban még egyáltalán nem biztos, hogy így lesz. Ezt még egyszer... ezt nem Hát értem. semmi, egy olyan számmal operál, amely szám jelen pillanatban még nem tudható. Én? Nem. Az a tervezet, ami 30%-kal magasabban állapítja meg a szolidaritási hozzájárulás mértékét, hiszen az iparűzési adó alap összegével most még nem lehet tisztában. De nyilván a minisztérium fogta például a költségvetését, meg a fővárosét, megnézte, hogy az adott települések idejére milyen iparüzési adóbevétel lesz. Aki okay, akkor olna. viszont azt kell kérdezem, meg... hogy az... és milyen iparüzési adó többlettel számol Budapest? Vagy mivel számol? 2024? -e? Mhm. Mm 2024 re nem tudom megmondani. Mert 2023 as tudom még. Jó, de akkor ilyen Érve alapon... a nem a korlátosság rendszerben, és most a nem a, a, a, a képletének az alapja az az előző tárgyévnek, tehát 23 van megismert adóalap mérték. De az nyilván nem a 23-as évnek az adóalapát jelenti, hiszen a, ez most gazdasági év folyik, tehát most jelenleg még a cégek dolgoznak, 23-ban senki nem tudja, hogy milyen lesz a gazdasági évük. Mit val most be egy vállalkozás az előző évi gazdasági teljesítményét? Tehát, amikor a szolgálatási hozzájárulást képletezik, akkor valójában a tárgy év mínusz két évnek gazdasági teljesítménye alapján tognoszik. És ez fals? Miből következik? Ugye annyiban lehet hogy ez nagyon fals, és a jövőben nem tudjuk még, de van forgatókönyv az én hogy nem feltétlenül lesz igaz az állítás, hogy jövőre az idei évhez képest érdemi, nominális, iparüzési abozó bevétel keletkezik. Miért? Mert jövőre amikor fizetnek a vállalkozások, akkor a 23-as gazdasági év után fizetnek. Egyrészt most azért recesszióbb is vagyunk. Kettő, a nem tudjuk még, hogy az inflációs folyamatok hogyan ebben az évben. És hogyha az jön be például, amit a kormány vár, és egyébként állampolgárként logikusan én is, hogy érdemben csökkenni tudjon az inflációs, uh, inflációs adat, akkor ebben az esetben, azért ennek nagyon szoros összefüggése lesz, a 24 évben várható adó okay, akkor abban, sima van az a verzió, hogy jövőre 75 milliárdos személetes egy lehet, hogy stagnáló iparűzési adót funklák. Uh, de nem tudjuk. Ebben a pillanatban, a 23-as e e se tudjuk biztosan, ezért én nem fogok 24 évre prognosztizálni. Okay. Én csak azt mondtam el, hogy ekkora növekedés és Ilyen brutálisan a nettó finanszírozói pozíció, ez csak erősíti azt, hogy nekünk ilyen is, ez Ha azt mondom, hogy értem, akkor ez azt jelenti, hogy alapvetően értem, matematikából sohasem voltam erős leszámítva, amikor saim Márton volt a matek tanárom, mert az ő kedvéért megtáltosodtam az apácaiban. Én tudom, hogy ön igazságtalannak találja a szolidaritási hozzájárlást a legkülönbözőbb okokból. Ha ezt most félretesszük, nehéz lesz, de önképes erre. Akkor ha egyébként e, valamilyen szorzót alkalmaz a kormány a 2024-es a szolidaritási hozzájárulás mértékét kiszámítandó akkor ahhoz ön mikor, milyen képletet alkalmazna, miközben az egészszel kapcsolatban azt gondolja, hogy igazságtalan, de ha ezt most mégis képes lenne félretenni, akkor ezt hogyan oldaná meg ön a kormány helyében, miközben ön a főpolgármester helyettes. Igyekeztem az összes hangsúlyt kirakni. Ugye nem fogom tudni születlenítani magamat az üléspontomtól, tehát nem fogom, nyilván, és ezt valószínűleg a hallgatók is azt fogják mondani, hogy persze azért mondom ezt, hiszen a főváros költségvetését próbálja egybe tartani, hát nyilván maga felé húz a kezet, de ezt elvileg mondom, hogy nem igazságos az a rendszer, ahol a kormány kevesebb pénzt ad a közfeladatok, a törvény által rögzített közfeladatok ellátására, mint amennyit Elvon. Elvesztő lesz. Értem, de ez, akkor ebből a válaszából az adódik, hogy ön az én kérdésemre nem fog választ adni. Nem, azt mondom válaszként, hogy ha ez, ez az egyenek nulla, tehát a bevétel mínusz kiadás az nulla, akkor abban értem a szoliditási elvet, és tulajdonképpen azt mondom, hogy ez így elfogadható. De abban a pillanatban hogy mínusz, abban a pillanatban ez nem lehet e, semmilyen módon tárgyalási Így, így van. És ugye négy önkormányzat van az országban, 99,99 százalak ,99 az önkormányzatoknak meg úgy van, ami azt a Székesvájára polgármester leírta, hogy hát ő azért még örül, hiszen ő többet kap a kormánytól, mint amit vissza kell fizetnie. Jó, és ez egy alapvetően más helyzet hozzátéve, hogy azt is megírja, hogy ugye később tud tájékoztatást adni, hiszen egyébként ő sincsen tisztában azzal, amivel más se lehet. Azt kérdezem Öntől, hogy iktatják egyebek izé-bizé. Mi az első olyan időpont, amikor ön reményt kelt, le, fogja a számítógépét bekapcsolni, hogy válasz érkezett a közigazgatási bíróságtól, és az nem elutasító? Hát ezt nem tudom megjósolni. Ugye ezt is a... E Kérünk egy azonnal jogvédelmet, hogy Igen. ne érvényesítsék a, innentől kezdve Erről a, beszélek, de e ennek mi, mi lenne az optimális dátuma, ami egyébként nem lehet? Valószínűleg az hetek alatt meg kell, hogy történjen, hiszen ez egy gyors lépés. Azt ugye van egy döntés arról, hogy akkor a, befogadja a közigazgatási perként ezt a keresett a bíróság. Nyilván ez a következő lépés. Én attól tartok, hogy érdemi tárgyalási forduló maga a per magja kapcsán az, az ősznél előbb nem lesz. És a felfüggesztés? Annak azért nyilván gyorsan meg kell történnie. Mennyi időmből? A legközelebbi fizetési időpontunk az június 27-e. Igen, hiszen a májusinek eleget tettek már. Igen, a májusi, tehát ahogy ezt megmondtuk előre, mi tartottuk a szavunkat, a májusnak eleget tettek, bár ilyen, reményen folyószámolített elhéretettük ezt meg. De a júniusi dátum hat... előtt remélnek még valamilyen értesítést? Június 27 előtt igen. Jó, addig tartjuk még a kapcsolatot. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. 500 millió dolog van, de általában ilyenkor szoktuk befejezni, és most csak azért nem kezdem el. Ilyen az, amikor az ember megbízhat a beszélgető társában. A jövő héten folytatjuk, és az a rengeteg dolog, ami itt még van, akkor most csak azért nem akarom két percbe belesülíteni. Köszönöm szépen. Legyen is Köszönöm szépen. Viszont hallásra. hallásra. Önök Kis Ambrust hallották. Budapest főváros általános főpolgármester helyettesét. Egy pillanatra szeretnék még kitérni arra, ami nagyjából 8 és fél 9 között történt. A YouTube ra való átállás messze nem fejeződött be, se a valóságban a, a valóságban bekövetkezett, de az én fejemben még nincs vége annak az aklimatizálódásnak, ami ebből fakad. Volt több mint 20 éven keresztül. Egy rádió műsorom, rövid ideig látható is volt, ez a Spirit FM jóvoltából volt, köszönet Németesz Szilárdnak, aki ezt pillanatok alatt a Covid idején kiállította. Ez egy zenét sugárzó, napi, reggeli, interaktív műsor volt, alapvetően külső támogatókkal mert hogy egyébként financiálisan így volt biztosítható az elkészítése. Ugye fizetést nagyon hosszú ideig nem kaptam évtizedeken keresztül. A YouTube-ra való átállás két ütemben zajlott. Egyrészt Milkovics Pálnak köszönhetően és köszönet azért, ami elmondható. Aztán a végén ez a köszönet már nem nagyon jár, de amit az elején megtett azért le a kalappal, ahogy a 168 óra e, örökbefogadta a keyfejönstöt, és gyakorlatilag ugyanolyan körülmények között, de immáron a YouTube-on e, készültek a műsorok. Mérsékelten láttam át, hogy ez miben zajlik, hiszen e, maga a 168 óra e, biztosított egy esernyőt, ami alatt álltam. E, és minden részletével nem voltam tisztában. Tavaly szeptemberben elindult aztán az önálló YouTube adás, amelynek folyamán gyakorlatilag a néven kívül, és az én személyemen kívül minden megváltozott. A műsorok egy része, méghozzá a zöme, ugye öt műsorról van szó, abból három átkerült délutára. Ez önmagában egy akkora változás, amit én soha az életben nem gondoltam volna. Én azt hittem, hogy ez egy örökké reggeli műsor lesz, de a YouTube sajátosságai miatt, amiről most hosszan beszélhetnék, de már nem akarok, átkerült 16 óra 32 percre, és azt kell, hogy mondjam, hogy a tapasztalat, ami a nézettséget illeti, messze alátámasztotta azt, hogy ez egy jó döntés volt. Ez egy zenét sugárzó műsor volt. Legutóbb Lang Györgyire emlékezve adtam le úgy padödő, illetve Kulka János számokat, amivel kapcsolatban olyan részleges felfüggesztést kaptam, amilyen részleges felfüggesztést legutóbb Jeff Beck kapcsán kaptam, hogy vajon mi történt, arról elképzelésem sincs, hiszen erről a YouTube csak később értesít, miután azonban a YouTube csatornán nincs fizetősre állítva, és egyelőre nem is tervezzük ennek a tételét, a, a Patreon egy egészen más jellegű támogatási lehetőséget fog biztosítani a jövőben, amire én egyébként számítok, és amivel kapcsolatban majd elmondom önöknek, hogy mi minden lesz, vagy lehet. Szóval az a műsor nem igazán tett ahhoz hozzá, hogy az ember zenéket alkalmazzon ebben a műsorban. Tehát többé-kevésbé kiestek a zenék, a műsor átkerült délutára. A politikusok iránti érdeklődés sokkal kisebb, mint korábban volt, tehát a műsor közéleti jellege is nagyon jelentősen változott. És a közéleti jelleghez alapvetően hozzátartozott a nézőknek és a hallgatóknak, de alapvetően korábban a hallgatóknak az interaktivitása. Ami lehetővé tette azt, hogyha én egyébként ide bejöttem, kvázi teljesen felkészületlenül, bár ha itt vagyok, akkor a műsor nem lett felkészületlenül, hiszen én magam vagyok a felkészültség a szónak abban az értelmében, hogy mindig volt és van a világ számára, mondandom, ha nem lenne, nem ülnék itt. De az a lehetőség, hogy egyébként önökkel beszélgetve töltsem ki a műsoridőt, szinte biztosra menvén a tekintetben, hogy önök ezt megteszik, hát ennek is egy tízes skálán inkább hatosra, mint egyesre oda. Ha valaki szórakozik, akkor még további nehézséget okoz ez. Magyarul a, mű, a műsor arculata, amivel én korábban leírtam a Kejfejancsit, Hát rá is menni nem lehet, miközben egyébként ugyanaz a műsor maradt, és mégsem. Ennyit ideféleképpen el elszerettem volna mondani azután a fél óra után, ahol én lehetőséget biztosítottam önöknek arra, hogy megtaláljanak, és egy embert leszámítva ez nem sikerült. Miután én rendszeresen megszegem azt, amit ígérek, most 9 óra 6 perc van, a műsor 9 óra 12-ig tart, elvileg tarthat tovább is, hogyha önök egyébként akarnak velem beszélgetni, az elkövetkezendő 5 perc bizonyítéka lesz annak, hogy egyébként, ha önöknek van mondandójuk, azt tudják és akarják is elmondani, hogy mivel kapcsolatban halvány fogalmam nincs. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, is. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk legközelebb pénteken, 7 óra 10, Batta András, 7:32, navracsis Tibor, 8 óra 4 perc, horvátcsaba. Távolítemben döröpont, Kisdékiserpont fiala Janos, a nevem kukac.gmail.com Nem fogok felolvasni e-maileket, én senkit nem hívok föl. Ha akarnak velem beszélni, megtalálnak 061, 88-12, és egy egész percet el is beszéltem, négy perc van, hogy kiderüljön, hogy ami az interaktivitást illeti, az egyébként továbbra is fennáll. Figyelek, ha van mire. A tegnapi műsor már az 5000 felé közelít a nézettséget illetően. A Suhaid, a Szilárdról szóló műsor pedig a 3000-et közelíti. 061 253 88, először. Halló. Jó reggelt, Balgóta József vagyok. Á, igen, ilyenkor mindig az jut az eszembe, hogy elő fogok kerülni, de mindig te, hamar, te kerülsz elő hamarra. Figyelek, csak a lelkismeretem szavát akartam. Dehogy is ne legyen az. Én nekem, az csak személyes tapasztalatról akarok beszámolni, hogy például tavaly nagyon belepasszolt a reggeli műsor, főleg amikor nyáron tudok ki abba a programba, hogy én éltem. Az idén megváltozott, mert más körülmények között dolgozom, és például most útközben már előre be kell állítanom a kis táblaképen a, a Youtube-ot, hogy működjön. Már átközben, ha az nem lehet hozzá nyúlni, mert az élet akkor biztos balesetet csinálnék. Utána, ha délutánt hallgatom, akkor általában csak később tudok bekapcsolódni, mert ez pont úgy van a délutáni program, viszont tényleg meglepően láttam, hogy nagyon-nagyon sokan és élőben ott vannak a műsor mellett. Tehát abszolút bejött ez, amit csináltatok. Viszont az élvezeti értéke, hát ez csak folyton nő. Szeretnék neked visszajelezni ebből, hogy nagyon-nagyon jó, hogy így, így működik. És én mindig próbálom élőben hallgatni. Jó, hát csak az a helyzet, hogy ugye ez a változás engem nagyon igénybe vesz, mert ugye a, a, a saját gyerekemre időnként, meg saját magamra alig ismerek rá, Beleértve, hogy az meg nagyon nagy dolog, hogy, hogy, hogy sikerült fenntartani, és most már növekedésnek indul. Most már csak az a kérdés, hogy a benne működők azok lehetővé teszik, hogy. Hát ha nagyjá nem is válik, de, de, de, de növelje a, a, a, a, azt, ami, azt a potenciált, ami benne van. Egyébként idén is lett volna szó kitelepülésről, én a fővárossal tárgyaltam is, a Városháza Parkba mentünk volna, de menet közben úgy gondoltam, hogy ez egyrészt nagyobb mértékben vesz igénybe a stáb energiáját, mint amilyen mértékben ilyen energia van, és... Beláttam, vagy átláttam, vagy úgy láttam, hogy ez, ez, ez nem lenne jó. Így aztán maradtam ebben a nyolcadik kerületi ingatlanban, miközben szóba került. A mai műsor, vagy az előzőek már onnan kellett volna, hogy szóljanak, de végül is megváltoztattam a véleményemet. Hívlak téged ezen, vagy a következő héten. Köszönöm, hogy előkerültél. 06 12 másodszor. 0 6, 1, 2, 5, 3, 8, 8, Senki többet? Hát akkor így.